היפופוטן! הלאה חבר'ה, כאן התוכנית של דובי דוב הולך לאכול! מה נאכל היום בתוכנית? היום נבקר במסעדה תימנית, נלמד איך להכין יין ביתי, ובסוף נכין פרוסה עם שוקולד. אבל בואו, תעלו איתי על הווספה ונלך לאכול. טוב, לאכול עכשיו אני נכנס למסעדה של סעדיה תגיד לי, מה אתה מכין? אני מכין מלאך וג'י וכוסבאבה. תביא, תביא לי טוב, תביא! יאה. טעים מאוד! איך אתה מכין את זה? זה הסבון כלי, מה שטענת. ומה זה? נפלא! הכי טעים שאכלתי בחיים! וזה? עוד יותר טעים! זה משחט שיניים, וזה קקי של עכבר. איזה גישה מעניינת לאוכל יש לך. טוב, נמשיך! גם כן מטומטם. תשמע, היה כיף! מה, כבר הולכים? כן! אל תגיד לי. אתה הולך לאכול עכשיו, נכון? כן, נכון! אך, פלאפל, פלאפל! מי לא אוהב לאכול פלאפל? אני לא אוהב לאכול פלאפל! אבל עכשיו שמצלמים, אני אוהב הכל! איזה קטע שהתחינה נוזלת לך על השרוול! ואתה ממלא חופשי גם כשיש לך חתיכה קטנה של פיתה! כי אתה לא פראייר! אבל איפה הפלאפל הכי טוב? עצרנו בדרך. שלום, אומרים שאצלך יש את הפלאפל הכי טוב באזור! אדוני, אתה לא רואה שאני מוכר פה כפתורים ודברי צדקית? ממש טעים! תעזוב את זה, זו הפרנסה שלי, אל תאכל את הכפתורים! אתה רוצה לדעת איפה יש פלאפל? תעזוב את זה כבר! יש פה ממול פלאפל, לך לשם, תעזוב את זה, לך לשם! שלום! שלום! איזה פלאפל יש? יש מנה, יש חצי מנה ויש פלאפל הגיבן, אבל את זה אתה לא רוצה. לי פלאפל הגיבן! למה לך? למה לך? קח פלאפל רגיל! תן לי את הגיבן! טוב, אתה ביקשת. איגור! תן לו פלאפל! מה זה פה מה? מה נתחיל? מה נתחיל? מה נתחיל? למה? למה בעין? די! די! די! וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו בואו תעזבו אותי אחרי שנהנינו בפלאפל התעורר התיאבון אמרנו למה לא נלך לאכול משהו? וכאן קיושקה אז יצא לסוח כן אנחנו הלכנו ליבנה פה במטבח של סימי ביבנה מכינים לך מין שנים רבות על אש קטנה מה הסוד שלך סימי? ובכן, תמיד המשפחה שלי מבטיחה שיבואו בשבת, ואף אחד לא בא. וכשיחמין מתקרר, הוא כבר לא טוב. אז אני משאירה את זה על האש. הנה, זה בושל שנה וחצי. על אש נמוכה נורא. נחייב לי טוב, מה? איזו אישה, איזו אישה! בואי, בואי, תן חיבוב! צאי ניפה, צאי ניפה! מה אתה מנשק, זה יקרה אותך! יורמי! מה? מה אתה מכין? לחם עם שוקולד. לחם עם שוקולד נשמע טעים מאוד, טעים מאוד! אתה מטומטם, על הכל אתה אומר טעים. איך מכינים? בוא, תסביר לי, בוא תראה ותסביר לי. מביאים צלחת, לחם עם שוקולד ואוכלים. טוב, מי שרוצה, יש מתכונפון בסוף התוכנית, אפשר לצלצל ולקבל את המתכונים. איזה חמוד אתה, איזה חמוד, בוא, בוא, בוא, תן נשיקה לדוד. בוא, בוא. מוואח! איחס! ומסעדה האחרונה... מסעדה אפריקאית קניבלית אמיתית שלום אדם לבן שלום שלום אין הרבה מסעדות אפריקאיות בתל אביב כשפתחנו שחטנו בחורה אבל לא באו אנשים אז אכלתם אותה אה? <laughs> אצלנו זה... טוב, לתרוע את בובו אתה לא נשאר לארוחה לא! נו דובי, זוג לנו עצם נתפוס ראש נחטוף שוק נשים לב מתוך ספר הבדיחה והחידוד 1981 טוב, אחרי שנורא השמענו ואכלנו כל הסדרה, אני כבר לא יכול להיכנס לאוטו! אז הזמנו אמבולנס! ועכשיו הולכים לשטוף לי את הקיבה! אנחנו עכשיו בדרך לבילינסטון! יש שם אוכל מעולה! מעולה! זה אוכל! אחות! אני אוהב אותך! גאיי! זה מה פיגלי! אפילו נגד גוד! דובי טוב, הלך לאכול שתי נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.